На тій найкрайнішій границі чоловік хотів би конче побачити, збагнути. Що поза тим? Тоді він кличе на поміч усі свої сили. Це хвиля, коли нема жартів. Коли священник увійшов у хату, всі приклякнули. Кожне плакало, а вже Олюнька не могла й отямитися. Клякала коло постелі, держалася обіруч побічниці та плакала й голосно. Священник казав усім повиходити з хати і остався сам на сам із Луцем. Коли Луць запричащався, почув якусь полегшу. Лице його прояснилося і набрало живішої окраски. — Ягомось, — каже до священника цілуючи його руку, — у мене ще одна просьба до вас. Священник поважав Луця, бо це був найпобожніший його парафіянин з цілого закуття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 Їло помазання, при чим священник вимовляв повагом молитви. Всі збилися коло мисника в кутику і хлипали. Андрій у товаристві жінки втратив зовсім свою бундючну шляхицьку вдачу. Він переступав з ноги на ногу і проковтував сльози та закусував губи, аби не показати, що плаче. По відправі того сумного обряду священник попрощався з Луцем і зараз поїхав просто до церкви на вечірню.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 увійшовши в хату. «Дай Боже вам!» – відповів Шавко. «Просимо, будьте гістьми і сідайте. Що там доброго чувати?» «Та де там доброго? От тато вмирають. Е, ще так зле не буде. Старим людям усе здається, що вмирають, як лише щонебудь заболить. З ними таке щось зле, нині сповідалися. Ага, що ж робити? Та Боже вік, дай Боже нам усім стільки прожити. І старий правду сказати не хворів ніколи.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 А мені в далеку дорогу пора, каже Луць, покашлюючи, чую, що мені виходу не буде, вже й ноги пухнуть, і дихати не можу. Чи одному то не лиш ноги попухли, але й цілий спух.